أذنه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ميهده الله فلا مضل له وَمَن يُضِلَّ فَلَهَا دِلَّ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارُ أخواتي في fillah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya merupakan kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kehidupan kita untuk cinta kepada sunnah. Kita tahu, ketika suatu zaman atau waktu yang semakin jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan, banyaknya fitnah. Banyaknya berbagai macam fitnah Yang menimpa Dan mengelilingi kaum muslimin Fitnah yang menimpa Akidah mereka Kerusakan akidah Yang merata Kemudian Kerusakan akhlak Tentunya Ketika akidah Sudah rusak Maka tentunya ibadah yang terbangun pun menjadi punah dan rusak. Oleh sebab itu, ayqwati fillah azzakumullah jami'an. Sekali lagi kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah arahkan untuk mendapatkan hidayah dan cinta kepada sunnah. Oleh sebab itu, kita kaum muslimin satu umat yang berusaha untuk meraih kemenangan ini tentunya harus mengetahui jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada kemuliaan kita ingat haditsul iftirak yang diriwayatkan oleh imam abi daud merupakan peringatan bagi kaum muslimin peringatan bagi seluruh kaum muslimin adanya perpecahan yang akan menimpa dan sudah menimpa kaum muslimin ini tentunya merupakan peringatan dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan hal ini kecuali untuk kita mengambil mauidzah oleh sebab itu ketika kaum muslimin tidak menyadari yang berkaitan dengan hadisul iftirak maka wal'iyadu billah hidupnya tidak akan terarah akidahnya min ibadahnya bahkan muamalahnya pun akan hancur oleh sebab itu ikhwati fil la'azakumullahu jami'an jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada keselamatan, kepada kemenangan, tentunya dengan kita mengambil sikap ittibā, kita berjamaah dengan para sahabat, kita menisbatkan diri kita kepada mereka, dan ini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kita ittibā kepada mereka. Wallahi kecintaan kaum muslimin untuk ittiba dan mengikuti jejak para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala merupakan kemerangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang diislahkan dengan fahmu as-sahabah ketika seorang terarah untuk mencintai dan mau mempelajari fahmus sahabah ini merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dari sini bi'idnillah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan umat itu dari berbagai macam fitnah dari berbagai macam furqah yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita ingat Bahwasanya Dengan kita menisbatkan kepada mereka Maka seakan-akan kita berada dalam satu tumpakan Berada dalam satu kendaraan bersama mereka Ketika kita menisbatkan Ittiba kita kepada para sahabat Ridwanullah alaihim jamian Maka seakan-akan kita Mengendarai satu kendaraan bersama mereka ingat apa yang diucapkan oleh alimah malik rahimahullah ketika digambarkan oleh beliau bahwa sana as sunnah itu digambarkan sebagai syafinatunuh perahunuh kita ingat bagaimana kejadian yang menimpa umat nabi nuh ketika mereka taat dan mengikuti nabi nuh maka Allah selamatkan mereka Maka demikian pula kata Alimah Malik. Bagi orang yang menumpang atau yang naik ke kendaraan ini, najah maka orang ini akan selamat. Wa mantakal lafa'anha halat dan tidak ada orang yang ketinggalan untuk menaiki kendaraan itu kecuali orang ini akan celaka. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita benar-benar mempelajari faham Sahabat dan ini yang hilang dari kaum muslimin dan inilah fahmu sahabah ini yang hilang dan mulai dijauhi oleh kaum muslimin dan bahkan hal ini merupakan suatu keanehan ketika ada orang yang mau untuk menghidupkan fahmu sahabah kita ingat bagaimana Yunus Ibn Ubaid rahimahullah seperti yang diriwayatkan oleh al-imam barbahari ketika beliau menyatakan suatu keajaiban suatu keanehan ketika ada orang yang masih menyeru kepada fahmu sunnah menyeru kepada as-sunnah as-sunnah ingat sebagaimana diterangkan dalam kitab al-hujjatu fi bayanil mahajjah Al-Sunnatu adalah mengamalkan Al-Quran wal-Sunnah Bil-iqtida'i Al-iqtida'i bil sahabah dengan mengikuti para sahabat Ini as sunnah Nah kata Yunus Ibn Abed Jika ada orang Yang menyeru kepada Sunnah Maka ini sungguh suatu keajaiban Wa'ajabu min zalik dan lebih aneh lagi aneh bin ajaib jika ada orang yang mau menerima faham as-sunnah ini mau, mau menerima pemahaman as-sunnah ini subhanallah diucapkan seribu seratus tahun yang lalu Dia dikatakan oleh beliau karena memang terlalu banyak fitnah yang mana kaum muslimin mulai tertipu mulai tertipu dengan berbagai macam yang menghancurkan akidah mereka. Dari pemikiran filsafat, dari pemikiran orang-orang ahlul bedah, dengan pemikiran orang-orang zindiq, dan berbagai macam manusia yang berusaha untuk meruntuhkan fahamu sahabat. Dan itu upaya mereka. Karena mereka memang mengetahui Ketika kaum muslimin mengembalikan kepada fahmus sahabah, berarti akan muncul suatu kekuatan yang dahsyat. Ingat, bagaimana umat-umat yang terdahulu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan kemenangan, ketika mereka mau mengikuti para sahabat-sahabat, kita ingat bagaimana Hawariyun umat Nabi Musa Alaihissalam. Kita ingat bagaimana umat yang lainnya. Yang mana Allah S.W.T. selalu memuji. Generasi yang hidup bersama para ambia. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Dan memang. Wallahi kalau seandainya kita mengukur dan meneliti dari kebanyakan kaum Muslimin, apakah mereka berhukum ke Rafaah musyawarah, ataukah mereka berhukum dengan pemahaman akal mereka? Wallahi, kalau kita membuat perbandingan niscaya kebanyakan dari kaum Muslimin, ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka lari ke perakal-akal mereka. Bahkan mereka memperkuat jalan itibar mereka, itibar ke perahawanan nafsu ini. Dengan firman-firman Allah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Dan ini tentunya telbis. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullahu jami'an dakwah untuk menyeru umat mengembalikan mereka kepada fahmu sahabat ini merupakan kemuliaan dan keanehan kita ingat bagaimana Abu Darda radallahu anhu ketika beliau melihat keadaan kaum muslimin sampai-sampai beliau ucapkan wallahi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada zamanku Ingat Abu Darda adalah salah seorang sahabat yang termasuk dari kalangan para sahabat yang wafat pada masa-masa terakhir. Beliau nyatakan ketika melihat fitnah dan pengaruh dari para orang-orang munafiqun dan ketika kaum muslimin mulai lari kepada pemikiran, kepada hawa nafsu mereka, dinyatakan oleh beliau wallahi kalau seandainya Rasulullah s.a.w. dibangkitkan pada masaku ini. Tidak bisa membedakan kaum muslimin illa bersolah kecuali hanya dengan sholat. Kemudian Al-Imam Auza'i. Al yang meriwatkan perkataan Abu Darda ini menyatakan. Wallahi. Kalau seandainya Abu Darda dibangkitkan pada zamanku ini. Maka aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Abu Darda." Kemudian Yunus Ibn Ubeid yang meriwatkan ini dari Alimam Auza'i menyatakan, Wallahi saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Alimam Auza'i ketika dibangkitkan pada zamanku ini dan melihat keadaan umat yang seperti ini. Seribu seratus tahun yang lalu atau lebih. Dan tentunya sekarang kita bertanya kepada diri kita, bagaimana umat, bagaimana jika Yunus Ibn Ubeid, Al-Imam Auza'i Al Abu Darda dibangkitkan pada zaman kita. Apa yang akan mereka katakan? Ini tentunya diakibatkan menjauhnya kaum muslimin daripada fahmus sohabah. Dan yang perlu kita yakini, Wallahi fahmus sohabah akan menyatukan kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada khairul Qurun. Dan kita ingat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi ikhtilaf di antara mereka. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka mereka mencari-cari dari kalangan para sahabat yang lainnya. Yang mereka yakini, mengetahui bagaimana menghukumi permasalahan ini. Dan juga kita ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu ketika mengutus Ibn Mas'ud radiyallahu anhu untuk mengingatkan orang-orang khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepada Fahmus Sohabah bukan kepada halal nafsu mereka ini menunjukkan memang Fahmus Sohabah jalan kemenangan bagi kaum muslimin dan ini yang disadari oleh musmus Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka berupaya Untuk menjauhkan kaum muslimin Daripada fahmus sahabah Sehingga kita tahu Bagaimana upaya mereka Dengan menjauhkan kaum muslimin daripada kutubus salaf Dan disibukkan mereka dengan berbagai macam buku Wallahi yang sangat jauh Daripada minhajus salaf Akhwati fillah 'azzaqakumullah jami'an yang perlu kita ingat bahwasanya dengan kita menisbatkan diri kita dan ada kecintaan dalam hati kita untuk menisbatkan diri kita kepada fahmu sahabah itu merupakan awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan memang Ketika seorang akan berupaya untuk menghidupkan fahmu sahabat akan terlalu banyak permusuhan akan terlalu banyak fitnah yang menimpa tapi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan la yadhurruhum man khadalahum tidak akan ada tidak akan ada satu pun yang bisa mencelakai mereka bentuk ismah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berupaya untuk tegak ala sunnah. Ikhwati fi Allah azakumullahu jami'an kita ingat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat telah memerintahkan kita untuk benar-benar memperhatikan sikap itibak kita. Akidah kita, minhaj kita, Ahlak kita kepada para Sahabat. Karena Wallahi, perkara sekecil apapun kita ketika kita keluar daripada Fahmu Sahabah, sekecil apapun Wallahi tidak akan meninggikan derajat kita dan bahkan akan menjatuhkan kita. Ingat bagaimana Aisyah radhiallahu anha. Seperti yang dinukilkan oleh alimah Musyatibi. Dinukilkan riwayat dari Aisyah radallahu anha. Ketika dikabarkan kepada Aisyah. Adanya suatu umat. Yang mana mereka ketika membaca Al-Quran. Mereka menangis dengan suara. Sebagian ada yang meraung-raung. Sebagian ada dengan suara yang didengar oleh saudaranya. Maka Aisyah radallahu anha mengingatkan kepada sahabat dinyatakan bahwasanya orang ini ala dalalah kenapa demikian dijawab dengan jawaban ringkas oleh Aisyah radhiyallahu anha kata beliau wallahi kita melihat para sahabat mereka adalah para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu namun saya tidak pernah mendapati dari kalangan para sahabat ketika membaca Al-Quran mereka menangis dengan apa yang seperti mereka lakukan subhanallah menangis pun diatur kemudian dinukilkan bahwasanya menangis ketika kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadma'ul ayn yang keluar air mata bayangkan Apalagi dalam perkara yang besar ketika kita lepas dari para sunnah Fahmus sahabah. Kita takut. Kita akan terjerembab. Atau bahkan akan semakin jauh. Oleh sebab itu, ketika lahir dalam diri kita semangat untuk selalu mencocoki as-sunnah. Itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu SWT. Dan memang hal ini tidak akan bangkit kecuali mereka... Bangkit semangat mereka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempelajari al-ilm. Seperti dikatakan oleh alimam Auzai, ilmu yang harus kita belajar yaitu ما قال الله وما قال الرسول على فهم الصحابة. Apa? Yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Ala fahmi as-sohabah. Akhwati fi Allah, a'azzakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan sikap itibar kita. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiquna al-awwalun. Menal Muhajirin dan Anshar dan yang diikuti mereka dan Antum perhatikan bagaimana Allah SWT mengabarkan kepada kita asabiqun As al awwalun Siapa mereka? Asabiqun As al awwalun siapa? Para Sahabat. Minal muhajirin awal ansar. Antuk perhatikan yang selanjutnya. Walladina taba'uhum dan orang-orang yang mengikuti kepada mereka, mengikuti jalan mereka. Rosyallahu anhum waradu an. Maka Allah subhanahu wa taala. Walladina taba'u bi asan dengan ihsan. Rosyallahu anhum. Allah akan memberikan rizwannya kepada mereka dan mereka rela riga kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu Allah persiapkan kepada mereka jannatun tajri min tahtihal anhar wadhalikal fawzul alim sehingga diterangkan oleh Ibn Khazir tentang ayat ini subhanallah menunjukkan kemuliaan suatu umat yang itibar kepada para sahabat, alim jami'an dan bahayanya orang-orang yang menyelisihi para sahabat. Kemudian juga kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu Ittaqullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah Wa kunu ma'as sadiqin dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin ingat saya kata, kata dengan Abdullah ibn Umar kunu ma'as-sadiqin ay ma'a rasulillahi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk kita bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya Ridwanullah alaihim ajma'in Kemudian diperkuat lagi oleh ulama muhtakal rahimahullah ketika mentafsirkan waqulu ma'asadeqin, ay ma'abi Bakrin, wa Umar, wa ashabihi ajmain. Yaitu kita menisbatkan diri kita bersama dengan Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat-sahabat keduanya. Ini subhanallah menunjukkan kemuliaan dan kemenangan ketika kita mampu dan bisa ittiba mengikuti jejak sahabat Ritwanullah alaihim ajma'in. Dan inilah yang dikatakan sebagai ismah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min yushaqiq al rasulah min ba'di ma tabayyan lahumul Huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَهْ تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَسِيرًا وَمَنْ يُشَاكِكَ الْرَسُولَ dan barang siapa يُشَاكِق <coughs> yaitu apa namanya orang yang menyelesihi Rasulnya menyelisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahum al-huda setelah datang setelah jelas kepada mereka hidayah al-huda wayattabi'u ghayra sabilil mu'minin dan mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman nwallihim ma tawalla maka Allah akan palingkan mereka Matawalah daripada dari apa-apa yang mereka telah berpaling, wenuslihi jahanam dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, wasaat masira dan sejelek-jelek tempat kembali. Wallahualam Bismillah. Kita ingat bagaimana para ulama mentafsirkan wa yatta bi khairu muminin, sabillul muminin siapa? Para sahabat. Ini tentunya ikhwati fillah azzakumullah jami'an menunjukkan mulianya pemahaman para sahabat. Kita ingat kemarin bagaimana yang dinasihatkan kepada kita oleh Asy-Syaikh Khalid Ar-Raddadi ketika suatu umat yang berusaha untuk ittiba maka tidak mungkin mereka akan menjadi para sahabat tidak mungkin dalam hatinya ada rasa hasad ada rasa kedengkian kepada para sahabat apalagi menjadi mereka menjadi para sahabat orang-orang yang berusaha untuk ittiba mereka akan mencintai mereka akan mendoakan mereka dan akan mempelajari bersama mereka mengikuti mereka ilman wafahman mengikuti ilmu mereka pemahaman mereka akhlak mereka ini tentunya memang hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang mengetahui kemuliaan fahmu sahabat اخوتي في الله عزكم الله جميعا dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita ingat dalam salat kita setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim walad dhalin ghairil maghdubi alaihim waladh dhalin Kita meminta ihdina ya Allah berikan kepada kami hidayah tambahan hidayah kepada kami. Kita ingat bagaimana para ulama salaf menerangkan tentang makna daripada al-hidayah dan bagian daripada al-hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Hidayatul irsyad. Itu yang kita minta dan tentunya hidayatul irsyad yang kita minta adalah al ilmu, al Quran dan Sunnah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan para sahabat dan nasihat para ulama-ulama salaf. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah yang kedua itu hidayah atau taufik kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, ketika Allah tidak membuka hati kita, walaupun sudah terpaparkan kepada kita, walaupun sudah dinasihatkan kepada kita, Al-Quran Wasunnah, sunnah ala fahmin sahabah, namun ketika Allah tidak membuka hati kita, akan terasa berat. Itu hidayah, itu taufik. Kita ingat bagaimana Rasulullah s.a.w. seorang Nabi, Ketika berdakwah, mengasihati pamannya Abu, Abu Talib, upaya yang begitu kuat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun beliau tidak berhasil untuk membawa orang ini mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa inna kalah tahdi man ahbatta walakinna Allah yahdi may yasha engkau wahai muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki yahdi may yasha ini tentunya dan kita wajib dan terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq wallahi sekali lagi kalau seandainya Allah tidak membuka hati kita maka walaupun sudah dipaparkan tidak akan bisa kita mengamalkan dan ini memang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ikhwati fillah jami'an. ketika ada dalam hati kita rasa untuk mencintai atau ada dalam hati kita perasaan untuk mencintai atau untuk mempelajari al-ilmu maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena terlalu banyak umat manusia yang tertutup hatinya dan bahkan mereka jauh daripada fahmu sahabat. Karena memang akhwatifillah a'azakumullah jami'an, hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yashaa' wa yudhillu may yashaa'. Dan tentunya ketika memang sudah ada dalam hati kita satu semangat untuk cinta kepada fahmu sahabat maka kewajiban yang harus kita lakukan tentunya kita belajar dan belajar dan belajar kita memenuhi kewajiban kita yang akan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang tentunya kita tidak akan bisa merasa aman daripada fitnah yang begitu banyaknya yang hari bertambah hari fitnah itu semakin banyak ingat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu akan datang kepada kalian selalu bertambah. <coughs> fitnah, nun, fitnah dikambarkan oleh Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam seperti potongan-potongan malam hari yang gelap gulita, kekitaillaililmudlim. Ini tentunya ketika kita tidak waspada. Maka yang kita takutkan kita akan terjatuhkan ketika kita tidak membawa lentera atau tidak membawa cahaya an nur atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuka hati kita menggelapkan kehidupan kita berarti kita akan terjerumus. Akhwati fil Allah azza kamilahu jami'an Oleh sebab itu Sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai kita ingat Abu Layaliah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita dan ini suatu pertanyaan yang menunjukkan keagungan ketika tersadarkan dari dalam hati kita untuk cinta kepada para Sahabat. Kata beliau, saya tidak tahu mana yang lebih besar. Apakah ni'matul islam Ataukah ni'matul sunnah Menunjukkan memang Subhanallah kemuliaan Bagi orang-orang yang Allah arahkan Untuk cinta kepada sunnah Memang banyak kaum muslimin yang sudah Mendapatkan hidayah Iaitu untuk mengucapkan Syahadatain Atau mereka mendapatkan Atau Allah tentukan orang ini Menjadi kaum muslimin namun kadang kalah mereka tidak mendapatkan al-hidayah al itu ilah sunnah. Sehingga sebagian orang kita dapati sebagai orang-orang ahlul beda. Sebagian ada yang kita dapati mereka adalah orang-orang yang benci kepada sunnah. Bahkan sebagian ada yang mencaci maki peman para sahabat. Dan sebagian orang ada yang berusaha untuk memerangi. Dan mematikan fahmus sahabat. Dan ada sebagian orang yang tertutup jalannya. Sehingga gelap. Dan tidak mengetahui bagaimana fahmus sahabah. Mereka mengutai Al-Quran. Mereka mengutai al hadis Tapi tertutup. Oleh sebab itu. Akhwati fillah. Abu La'aliyah mengingatkan kepada kita. Saya tidak tahu. Mana yang lebih besar. Ini tentunya suatu pertanyaan. Suatu pertanyaan yang mengingatkan kepada kita. Betapa besarnya. Ketika Allah arahkan kita. Untuk cinta kepada fahmus sahabat, sampai-sampai digambarkan oleh Ibn Tunia, Rasulullah SAW tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah ini, ahlu sunnah yang selalu dan berupaya untuk berjamaah kepada para sahabat, digambarkan oleh beliau kedudukan seakan-akan, iaitu dibandingkan beliau digambarkan. Perbandingan as sunnah ini seakan-akan ketika dibandingkan dinul Islam agama kita ini dengan agama-agama yang lainnya ini menunjukkan kemuliaan as sunnah dan sekali lagi wajib untuk kita syukur dan kita pelihara dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah pelihara diri kita karena memang kita tidak akan merasa aman kita ingat bagaimana Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab radallahu anhu manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar radallahu anhu yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk masuk syurga dengan tanpa hisap dan bahkan beliau termasuk al-ashr al, al Mubashshirin nabil jannah sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendatangi Hudzaifah kita tahu Hudzaifah mendapatkan satu gelaran yaitu apa? Hmm? Sahibu Sahibul Sir yaitu yang mengetahui rahasia-rahasia. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab yang sudah mendengarkan dari telinganya dari lisan Rasulullah SAW bahawa beliau termasuk min ahli jannah, tapi memang beliau tidak merasa aman, takut jika Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan kehidupannya, maka beliau mendatangi Hudayfa dan menyatakan kepada beliau, ya Hudayfa, kabarkan kepada aku, apakah aku termasuk orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? orang-orang yang akan tertimpa fitnah ini Umar Ibn Khattab anhu yang kita tahu takutnya takutnya Umar Ibn Khattab anhu, untuk jangan sampai disesatkan oleh Allah SWT sampai-sampai diruatkan dalam hadis beliau mempunyai seperti dikatakan syirah kenal seperti garis sandal yang ada di matanya karena terlalunya terlalu banyaknya beliau menangis sehingga menyisakan bekas pada pipinya ini menunjukkan perasaan atau kekuatan keimanan beliau perasaan tidak aman oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an tentunya apalagi kita kita tidak bisa meyakini diri kita bahwasanya kita akan selamat kita tidak akan bisa meyakini bahwasannya kita min ahlil jannah. Oleh sebab itu, hendaknya yang harus kita lakukan. Seperti diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. I'malu, i'malu, beramalah kalian, beramalah kalian. Ini tentunya yang harus kita lakukan ikhwati fillah a'azakumullahu jami'an itulah hidayah yang kita minta hidayah itu taufiq dan hidayah tu l-irsyad kemudian hidayah tu l-irsyad al-qur'an wa sunnah ini pun yang kita minta kita tegaskan lagi dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu alaihim. ini jalan yang kita minta yaitu jalan alladzina an'amta 'alaihim yang engkau pernah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ini yang kita minta. Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an dan tentunya kita tahu Sebenarnya diterangkan dalam ayat yang lainnya. Bahawasanya suratul ladina an'amta alaihim. Ini adalah mereka para sahabat Ridwanullah alim ajma'in. Maka ikhwati fil la'azakumallah jami'an inilah. Dan tentunya doa yang selalu kita ucapkan kepada Allah ini wajib. Dan harus teriringi dengan semangat talabul ilmi karena ketika seseorang yang katakan mengisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah namun tidak ada semangat untuk thalabul ilmi wallahi hanya akan menjauhkan dia dan bahkan akan menutup kemungkinan besar orang yang jauh daripada thalabul ilmi walaupun mengisbatkan diri kepada salaf oh, orang ini kita takutkan akan Allah tutup jalannya sehingga Allah jauhkan daripada al hidayah oleh sebab itu fillah, seseorang ketika memperhatikan amalan apapun untuk yaitu ketika seorang mulai ada kesadaran untuk memperhatikan sekecil amalan yang akan dia lakukan ini merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena memang kita ingat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu Sebenarnya diriwatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa taala itu sejauh mana kita menegakkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang mengakibatkan beliau atau yang menyadarkan para sahabat untuk selalu memperhatikan amalan yang mereka lakukan jamian. Kemudian mungkin ada di antara saudara-saudara kita. Kenapa kita harus mengikuti fahmus sahabat? Kenapa? Bukankah Allah juga telah memberikan anugerah akal kepada kita? Allah memberikan otak untuk berpikir. Kenapa harus kita menisbatkan kepada para sahabat? bukankah kita juga mampu untuk menerjemahkan Al-Qur'an katakan Kalau seandainya ada pertanyaan yang demikian kita ingat jawaban daripada pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini tentunya merupakan jawaban bagi orang-orang yang bertanya kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Jawaban yang pertama kata beliau, fa innal hayya tu'manu 'alaihil al fitnah. Ini jawaban yang pertama. Karena sesungguhnya orang yang hidup pada zaman kita ini, siapapun mereka Maka mereka tidak aman dari daripada fitnah Tentunya apalagi kita Ketika kita mengkultuskan atau hanya menisbatkan kepada seorang Ketika kita mencari ilmu katakan Maka yang kita yakini Dan ini merupakan keyakinan kita Ketika kita hanya meyakini seorang maka orang itu bukanlah orang yang maasum. Apalagi kita hidup pada suatu zaman yang semakin jauh dari para Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dan ini merupakan jawaban yang kedua iaitu Kanu Afzaluh Adil Ummah. Ini jawaban yang kedua. Kenapa? Karena para sahabat Merupakan generasi yang paling mulia Dan ini tentunya tidak kita ragukan Itu para sahabat Dan tentunya pernyataan Ibn Mas'ud ini Mengingatkan kita Kepada hadis Yang sahih Yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita hadis Muttafaqun alaih Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairul kar, karni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu siapa? Para sahabat Ini menunjukkan bahwasannya memang mereka sebagai generasi yang paling mulia. Lebih daripada itu, Allah sudah mensifati mereka. Dalam firman Allah SWT, kuntum khaira ummatin, Okhrijan linnas. Takmuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ingat kungtum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Okhrijan linnas, yang dikeluarkan bagi umat manusia. Siapa mereka? Para sahabat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pujian yang demikian tingginya, tentunya tidak ada keraguan dalam hati kita memang bahwasanya para sahabat generasi yang paling mulia dan bahkan kita ingat kemuliaan generasi sahabat ini sebagian di antara mereka itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yang sahih ketika menyatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah manusia yang terbaik setelah seluruh para nabi dan rasul subhanallah. Itu Abu Bakar menunjukkan kemuliaan para sahabat. Terlebih lagi para sahabat memang mereka adalah suatu generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dan memang Subhanallah Wallahi tidak ada orang yang mencaci para sahabat kecuali orang yang hatinya benar-benar dalam keadaan gelap. Kita ingat tidak mungkin. Orang yang berusaha untuk menyudupkan Al-Quran dan Sunnah. Atau menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka mencaci para sahabat. Merendahkan para sahabat. Siapapun mereka. Kita ingat bagaimana orang syiah. Rafinah. Atau generasi yang mengikuti mereka. Atau yang tertipu. Untuk mengkritisi para sahabat. Maka Allah yang kita takutkan. Ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hanya akan mengarahkan mereka kepada kesesatan yang nyata dalam kehidupan karena memang aqwatifillahu azakumullahu jami'an diingatkan oleh para salaf hendaknya hati kita itu bersih daripada rasa hasad dan dengki dari para sahabat oleh sebab itu kita ingat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita mencaci para sahabat. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang ingat? Hmm? Fahruddin, Naam? La tasubbu ashabi Subhanallah Ini peringatan dari Rasulullah SAW Untuk jangan ada rasa haikat kebencian, hasad Ataupun yang lainnya Kepada para sahabat. siapapun mereka Selama mereka adalah sahabat, Maka janganlah kita mencaci mereka Merendahkan mereka Dengan alasan apapun Oleh sebab itu Rasul menyatakan janganlah kalian menghina para sahabatku mencaci sahabatku. Wallahi, lo anfak tum misla uhdin ma balaga muda ma balaga muda adhim, walla nasi Wallahi, jika lo kalian atau kata Rasul janganlah kalian mencaci para sahabatku. Walaupun kalian berusaha atau mampu untuk menginfakkan segunung emas atau segunung uhud emas. Maka tidak akan bisa menyamai segenggam apa yang diinfakkan dari para sahabat Ritwanullah alaihi majma'in. Dan itu yang diyakini para tabi'in dan kalau kita lihat bagaimana penghormatan tabiin kepada para sahabat subhanallah kita ingat bagaimana Umar ibn Abdul Aziz upaya beliau untuk mem memuliakan para sahabat ketika ada orang yang datang kepada beliau melihat kejayaan kaum muslimin tegaknya Al-Qur'an dan sunah menyebarnya keadilan maka seakan-akan tergambar dalam benak mereka bahwasannya Umar ibn Abdul Aziz ini lebih mulia dari para sahabat. Maka dinyatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, Wallahi, jika seluruh amalanku dibandingkan dengan debu yang beterbangan dari kuda yang dinaiki oleh para sahabat, tidak akan ada bandingannya. Selalu bagaimana kita, bagaimana mungkin kita menyamakan diri kita atau mencaci para sahabat dalam keadaan iman kita jauh daripada keimanan mereka, tingkatan keimanan kita, kerelaan kita untuk berkorban sangat jauh jika dibandingkan oleh para sahabat. Oleh sebab itu, ehwalilillah azza wa jami'an, jangan sampai ada rasa rasa hasad. Kedengkian ataupun ucapan yang di situ ada makna merendahkan hak para sahabat apapun alasannya entah apa yang dinisbatkan sebagai studi kritis ataupun yang lainnya hati-hati hati kita dan ini merupakan aqidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasnya seluruh para sahabat kalauhumudulom semua para sahabat adalah adil. Dan diterima apa? Riwayatnya. Itu para sahabat. Sampai-sampai ibnu Hazm. Rahimahullah menyatakan. bahwasanya sejami'a sahabat seluruh para sahabat. Yadkhulun al-jannah. Mereka semuanya akan masuk syurga. Kemuliaan para sahabat. Oleh sebab itu. Harus hati-hati. Apalagi memang yang dikembangkan di kaum muslimin. Dengan mengatasnamakan studi kritis. Mereka mulai berani merendahkan para sahabat. Dengan berbagai alasan. Ini tentunya orang-orang yang merendahkan atau meragukan kesaksian para sahabat. Maka diingatkan oleh para salaf. Orang yang mencaci para sahabat. Maka mereka adalah suatu umat yang telah mencaci um atau suatu umat mereka telah mencaci umat yang paling baik yang telah memberikan kesaksiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah syuhada saksi dari para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqwatil Allah. A'azakumullahu jami'an ini Yang harus kita yakini Dan itulah Yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud Sebagai jawaban yang kedua Kenapa kita harus mengerti para sahabat? Karena memang sahabat itu Adalah umat yang paling baik Umat yang paling mulia Antum ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Radhiallahu anhum Waradhu anhum ini tentunya sekali lagi mengingatkan kepada kita. Bahwasannya memang para sahabat sebagai umat yang paling mulia. Kemudian yang selanjutnya. Yang ketiga. Wa umat yang paling bersih hatinya. Umat yang paling bersih hatinya. Apa buktinya? Kita lihat dalam sejarah para sahabat bagaimana sifat istijabah mereka dari apa-apa yang diserukan oleh Allah dan rasulnya. Taslim mereka dan tunduk yaitu ketinggian ketaatan mereka dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wallahi kalau kita lihat generasi para sahabat. Generasi. Yang memang dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi uswah bagi kita. Kita lihat mereka sangat rindu. Kerinduan mereka sangat tinggi untuk selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati mereka selalu rindu untuk mendapatkan bimbingan yang akan meningkatkan keimanan mereka yang akan meninggikan derajat mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka selalu mencari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita lihat bagaimana semangat ta'alim yang ada para sahabat Ridwanullah alaih majma'in untuk menghidupkan hati mereka maka subhanallah semangat yang memang tiada tandingannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, maka sifat istibah istijabahnya mempunyai sifat yang paling cepat di umat ini. Ketika Allah perintahkan kepada mereka atau ketika Allah haramkan kepada mereka khamr, apa yang terjadi? Seperti diriwatkan dalam hadis, kota Madinah seakan-akan banjir dengan apa? Khamar. bahkan ketika ada yang baru menuangkan, atau ketika ada orang yang baru mengangkat botolnya dan mendengarkan khurimatil khabar telah diharamkan khabar mereka lemparkan botol itu, mereka pecahkan kemudian ketika sebagian mereka sudah ada yang ada dalam mulut mereka, mereka keluarkan bahkan sebagian mereka berupaya untuk mengeluarkan apa yang baru saja mereka minum Sikap istijabah cepat dalam memenuhi ketaatan dan atau panggilan dari Allah dan Rasulnya. Ketika para Sahabiyat atau ketika kaum Muslimat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala, faljudnina alaihina min jalabihihna untuk supaya mereka mengelurkan jilbab. Kabar tubuh-tubuh mereka maka subhanallah mereka menyambar semua kain yang bisa menutupi tubuh mereka dengan berbagai upaya kita lihat sikap istijabah mereka ketika mereka telah diwajibkan untuk jihad ingat ketika turun perintah untuk memerangi orang-orang musyrikun Ketika awal peperangan yaitu perang Badr, Ma'arokahun Badr, bagaimana para sahabat berlomba, mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk ikut serta mendapatkan kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kita lihat bagaimana dari kalangan para sahabat yang tidak mampu untuk memberikan sumbang sih. katakan tidak mampu untuk memberikan saham infak harta karena memang mereka miskin dan juga tenaga karena memang mereka dalam keadaan lemah maka mereka pulang dalam keadaan mata mereka menangis seakan-akan mereka menyesal atau takut tidak bisa mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dalam keadaan mereka uzur ini tentunya sikap istijabah Dari para sahabat Yang menunjukkan hati yang sangat bersih Ingat Bagaimana Ketika Imratun Ghamidiyah Terjebak Atau jatuh dalam satu dosa Yaitu zina Maka dengan ketakutan yang amat sangat Mendatangi Rasulullah SAW Untuk minta dirajam oleh Rasulullah SAW dan berbagi cerita dari kehidupan para sahabat yang memang memiliki istijabah yang tidak ada tandingannya yang menunjukkan bersihnya hati mereka itu para sahabat dan kita ingat bagaimana ketika turun kepada mereka perintah untuk menginfakkan harta mereka. Maka kita lihat. Bagaimana para sahabat Berlomba untuk menginfakkan harta mereka. Terlebih lagi ketika memang dalam keadaan. Dibutuhkan. Harta untuk menegakkan agama Allah ini. Mereka berlomba-lomba dengan begitu semangatnya. Abu Bakar radhiallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, Ya Rasulullah, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya seluruh harta yang aku miliki. Aku berikan kepada Allah semua apa yang aku miliki dari hartaku. Kemudian datang Umar Kemudian Tenggara Usman, kemudian para sahabat dan para sahabiyat. Sehingga kita ingat bagaimana para sahabat melepasi perhiasan mereka. Dan ini menunjukkan sikap istijabah yang begitu tinggi. Kita ingat juga bagaimana ketika terjadi, Katakan musim pacar atau musim kemarau. Sehingga bahan makanan pada waktu itu cukup sulit untuk didapatkan di kota Madinah. Pada zaman Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, maka tiba-tiba datang Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Uthman ibn Affan datang dengan kafilah dagang yang begitu banyaknya, dan ketika sampai ke kota Madinah, kaum Muslimin berbutan untuk membeli daripada Utsman dengan harga berapapun. mereka meminta dan berebut maka ketika kaum muslimin berebut untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu maka Utsman menyatakan wallahi tidak akan aku jual barang ini kecuali Kabar siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi? Maka mereka berebut menawarkan harga kepada beliau dan tidak ada yang diterima oleh Utsman dan mereka terheran. Apa yang kau inginkan, way Utsman? Berapa yang kau inginkan? Maka dinyatakan oleh Utsman, Wallahi, aku jual barang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau infakan seluruh barang dagangan. Dari seluruh barang dagangan yang ada dalam kafilah itu kepada seluruh kaum muslimin. Dengan tanpa mengambil satu rial pun atau satu rupiah dari kaum muslimin. Tentunya, wallahi, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih. Oleh sebab itu ikhwati fillah azzaakumullahu jami'an wallahi kalau kita melihat kehidupan para sahabat memang memang umat yang aneh ghuraba Oleh sebab itu pantaslah kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka ampunan Allah memberikan kepada mereka ampunan dan mempersiapkan kepada mereka jannah. ini jawaban yang ketiga jawaban yang keempat dikatakan oleh Ibn Mas'ud suatu generasi yang paling dalam ilmunya ilman. yang paling dalam ilmunya Bagaimana tidak dikatakan dalam ilmunya. Mereka hidup bersama Rasulullah. Menyaksikan. Al-Quran diturunkan. Dan mengetahui. Kedudukan ayat yang diturunkan. Dan bagaimana cara mengamalkan. Maka pantas kalau seandainya mereka dinyatakan. Wa'a'ma kuha ilman. Karena memang tingginya ilmu ini. Maka para ulama sepakat. Bahwasannya memang para sahabat. Suatu generasi yang ilmu mereka. Atau kedudukan ilmu mereka. Tidak bisa ditandingi oleh generasi yang hidup setelahnya. Itu para sahabat. Dan kalau kita membicarakan. Tentang bagaimana ketinggian ilmu mereka. Maka subhanallah bagaimana Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terbukti kita dapatkan Ibnu Abbas dengan begitu banyaknya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud Abdullah Ibn Umar para sahabat mempunyai ilmu yang subhanallah dan bahkan kalau kita lihat mereka memang generasi yang bangkit semangat untuk Atau semangat untuk telabul ilmi memang terlalu tinggi Atau sangat tinggi Semangat belajar mereka, telabul ilmi mereka memang subhanallah Sangat tinggi Sehingga mereka pantas kalau seandainya dinyatakan Wa ilman Dan ini mengingatkan kita kepada hadis yang sudah terulang-ulang pada beberapa pertemuan yang lalu oleh para asal yang lainnya yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam "Mayyiridillahu bihi khairan yufakhehu fiddin" dan ini para sahabat memang generasi yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan mereka suatu umat yang faqih dalam urusan agama kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu suatu umat yang suatu umat yang paling tidak suka untuk membebani dirinya Yang kalau terjemahan bebas, yaitu orang yang paling sedikit sikap taka love-nya, yaitu membebani. Kita tahu memang, akhwatillah, semakin tinggi keimanan seorang, memang akan semakin terarah amalan mereka untuk mencocoki apa yang Allah ajarkan kepada mereka atau apa yang diturunkan Allah. Semakin tinggi keimanan seorang Maka akan semakin terarah amalannya Dan semakin terarah amalannya tentunya Dia tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan kepada mereka Oleh sebab itu fillah, Mereka adalah suatu umat Yang sangat jauh Dari apa yang dinyatakan sebagai perbuatan bid, bid'ah atau muhdath oleh sebab itu kita ingat apa yang diingatkan oleh salaf tidaklah suatu umat yang banyak beramal yang amalnya banyak namun jauh daripada ilmu itu kata beliau kata para ulama salaf itu hanya akan membuat kerusakan. Atau akan terjadi kerusakan yang lebih banyak Daripada kebaikan yang mereka inginkan Amalan yang banyak Tapi hanya akan Menjadikan kerusakan kebinasaan bagi pelakunya Dan ini mengingatkan kita Apa yang diingatkan Atau yang dituliskan oleh Alimam Barbahari Salah satu riwayat yang menyatakan mazdada min ahli albid'ati ibadatan. Sebaik ingat illazdada minallahi bu'da. Tidaklah seorang yang semakin giat, semakin semangat untuk beramal dari orang-orang ahli bid'ah atau ahli al kecuali hanya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala karena dia membebani dengan suatu yang tidak pernah Allah perintahkan ini tentunya menunjukkan bahayanya ketika seorang tagalluf dengan suatu perintah atau dengan suatu amalan yang tidak pernah Allah perintahkan dan juga tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ajarkan kepada kita oleh sebab itu ikhwati fillah A'azakumullahu jami'an, ingat. Sikap dakalluf. Itu akan muncul ketika seorang tidak ada. Atau jauh daripada tolabul ilmi. Kenapa? Karena ketika orang ini jauh daripada ilmu. Walaupun ada semangat amal. Maka amal ini hanya akan terarah. Kepada satu bentuk yang jauh daripada ilmu. Atau. Subhanallah hal ini. Mengingatkan kita kepada. Pernyataan Ibn al Dalam kitab Sirudul Khadir. Belum mengingatkan kepada kita. Akibat daripada orang yang takalluf. Itu adalah godaan daripada Iblis. La'anatullah alaih. Yang hanya mengingatkan kepada mereka. Bahwasanya kehidupan ini adalah beramal. Beramal. Ditalbis oleh Iblis. yaitu suatu... Pelajaran Atau suatu kaedah Bahawasanya kehidupan ini adalah kehidupan beramal Dimunculkan kepada mereka semangat amal Namun dijauhkan daripada ilmu Diingatkan kepada mereka yang penting beramal Yang penting beramal Dan ini adalah pintu kesesatan yang ditawarkan oleh Iblis Semangat amal Namun jauh daripada ilmu Jatuh keberatakan luft Dan ketika seorang jatuh keberatakan luft wal 'iyadubillah sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan maka hanya akan menjadi habaan mansura atau wal 'iyadubillah seperti yang Allah firmankan wayahsabuna annahum yuhsinuna sunna mereka menyangka seakan mereka berbuat amal baik begitu banyaknya bahkan siap untuk menumpahkan darahnya tapi ternyata sia-sia wal 'iyadubillah ini tentu yang tidak kita inginkan. Kita ingin amalan yang kita lakukan. Benar-benar mabniyun. Terbangun. Alal kitabi wa sunnah. Di atas al-Quran wa sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Dengan faham salaful ummah. yaitu para salafritwanullah alaihim ajma'in. Maka waspada. Dan hati-hati. Ketika ada semangat dalam hati kita untuk beramal. Namun kita tidak mempunyai ilmu. Hati-hati. Ketika muncul semangat amal, kita arahkan. Untuk telabul ilmi. Kita arahkan untuk telabul ilmi. Sehingga amalan kita terarah dengan ilmu. Bukan dengan dhunun. Bukan dengan perasaan atau perasaan. Karena ketika seorang beramal dengan perasaan. Dengan perkiraan. Itu adalah pintu kesesatan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud. Mas'ud radiyallahu anhu ketika berjumpa dengan suatu umat yang mereka takalluf membebani dengan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yaitu berzikir dengan suara keraslah solat subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah dipimpin dengan suara jahr seakan-akan mereka bertakarub kepada Allah nikmat seakan-akan Namun ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud maka kaget Ibnu Mas'ud dengan muka merah diingatkan kepada mereka wallahi kalian ini ada di antara dua hal kalaulah kalian atau ini merupakan hal yang pertama yaitu kalian ini adalah suatu umat yang lebih pintar, lebih pandai daripada para sahabat Kenapa demikian? Karena memang para sahabat itu tidak ada Yang melakukan zikir secara berjamaah Zikir dengan jarang bersama-sama Apalagi dipimpin, tidak pernah ada Nah kalau seandainya ada generasi yang selanya mengamalkan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, berarti seakan-akan mereka itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Berarti mereka umat yang lebih pandai daripada siapa sahabat. Ini yang pertama dan tentunya mereka tidak akan mungkin menyamai kedudukan ilmu para para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua. Mungkin kalian sekarang ini atau kalian sekarang ini dalam keadaan taftau babdhalalah. Kalian ini saat ini sedang membuka pintu kesesatan. Heran mereka. Kenapa dikatakan pintu kesesatan? Mereka berzikir kepada Allah. Zikir juga diperintahkan oleh Allah, fatkuruni, adzkurkum. Diperintahkan apalagi zikir sah salat? Diperintahkan. Sehingga mereka menyatakan Ya Ibn Mas'ud Ma'aradana illan khairah Wahai Ibn Mas'ud Kita ini tidak menginginkan Kecuali kebaikan Kita ingin kebaikan Katanya Kemudian dijawab oleh Ibn Mas'ud Betapa banyak Orang yang menginginkan kebaikan Namun tidak sampai ke kepada Tujuan Salah jalan ini yang dinamakan takalluf dan seorang akan terjatuh kepada takalluf ketika dia jauh dari para ulama dan hilang semangat tulabul ilminya oleh sebab itu filah, sekali lagi ketika ada dalam hati kita semangat untuk beramal arahkan arahkan untuk tulabul ilmi apapun kedudukan kita apapun kedudukan kita, entah kita atau sebagian kita, ada yang pedagang, bertani, ataupun yang lainnya, jangan lupa, Wallahi dengan semangat telabul ilmi ini, lahir dari kalangan kaum muslimin, ini yang akan mengangkat izah kita, semangat amal yang diiringi dengan ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang dikatakan oleh alimam al-za'i, maqala Allah, wa maqala Rasul ala fahmi, as-sohabah, dan ketika memang lahir generasi yang seperti ini, ini yang akan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu SWT. Karena memang generasi yang seperti inilah, yang siap untuk mengamalkan, siap untuk menjaga dan membela, tidak hanya semangat mengamalkan kemudian kalah, dengan cacian, dengan godaan, atau dengan intimidasi, lah, mereka siap untuk mengamalkan dan siap untuk memperjuangkan membela apa yang dia yakini dan tidak ada takalluf ketika seorang kembali urujuk atau kembali kepada Al-Quran ala fahm itu bukan takalluf tapi takalluf ketika orang ini membebani, memaksa dirinya untuk beramal dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sohaban dan kita ingat hadis yang sering kita dengarkan bagaimana ketika datang beberapa para sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat semangatnya semangat amal dan banyaknya amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka ada yang datang sungguh atau sebelum mereka mendatangi mereka menyatakan kepada sahabatnya yang lainnya saya tidak akan menikah kata mereka tidak akan menikah sahabiskan waktunya untuk taqarrub ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala yang satunya menjawab saya tidak akan makan makan siang tentunya dan saya akan gunakan semuanya untuk ber, berpuasa semuanya kemudian satunya menyatakan saya tidak akan tidur malam akan saya gunakan semuanya untuk takar takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dipanggilah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nyatakan apa kalian yang menyatakan gada wa kada Apakah kalian mengucapkan ini dan ini dan ini? Disebutkan, Naam. Kemudian ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Saya, itu Rasulullah SAW. Saya tidur dan juga saya bangun. Saya juga menikah. Kemudian juga apa saya makan dan juga saya berpuasa. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian ingatkan lagi oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya saya adalah orang yang paling baik diantara kalian, saya yang paling mulia diantara kalian, saya orang yang paling takwa diantara kalian. Tapi beliau juga berpuasa, tapi juga berbuka, beliau juga menikah, tidak melakukan rahbaniyah, dan juga beliau... Tidur malam juga bangun malam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu yang akan menyampaikan kabar kita adaghaluf atau yang akan menyampaikan kita kabar sikap adaghaluf yaitu membebani dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudaraku fillah, hargai kalian semua. Ini yang harus kita hati-hati, sikap -hati. takalluf dan ini merupakan program daripada iblis la natullah alaihi. Untuk hanya diingatkan semangat amal namun jauh daripada ilmu. Kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu mereka kata Ibn Mas'ud adalah suatu umat yang telah Allah pilih suatu umat yang telah Allah pilih untuk hidup dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini tentunya mengingatkan kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Alimam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yaitu Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati-hati yang dimiliki oleh manusia ini, maka didapati hati yang paling baik adalah hati siapa? Rasulullah SAW. Maka dipilihlah Rasulullah SAW untuk mendapatkan risalah. kemudian Kemudahsala itu dilihat mana hati-hati yang paling baik. Maka dirabati para sahabat merupakan suatu umat yang paling baik hatinya sehingga Allah lahirkan mereka Allah bang atau Allah ciptakan mereka untuk hidup dan menyertai siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Ekwa Tifillah Azza Qumullah Jamian menunjukkan memang mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya memang umat ini sudah dipilih oleh Allah SWT. Maka kewajiban dari kita tentunya. Untuk kita mengembalikan. Uswah kita dan kedua kita. Iktidak kita. Kedua kita. Kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini merupakan aslan pokok. Atau dasar daripada pemahaman. Atau dasar daripada prinsip ahlu sunnah. Wal jamaah. Sebenarnya diingatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad. Usul sunnah indana. At-tamassub bimakana alaihi. as sahabah Prinsip pemahaman as-sunnah kami. Adalah kita memegangi. Apa yang telah dilakukan. Atau kita memegangi prinsip para sahabat. Ini yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Alimam Ahmad. Dasar sunnah yang diyakini oleh Alimam Ahmad adalah dengan kita berpegang teguh dengan prinsip para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan memang, wallahi suatu umat di dalam mereka akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aizat kemuliaan mereka akan kembali. Kecuali ketika mereka kembali. Untuk mengikuti jejak para sahabat dari Allah majma'in. Seperti yang dikatakan oleh alimah Malik. Ingat. Pernyataan alimah Malik. La yasluhu amru haadihil ummah illa bima soluhad bihi awaluhah. Ini merupakan peringatan dari Beliau, bahasannya urusan umat ini tidak akan baik, mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan, kecuali mereka mengembalikan, mengikuti suatu umat yang telah berhasil dalam mendebat mendapatkan kemuliaan, menegakkan kemuliaan. Siapa mereka? Itu para Sahabat Nabi Allah Alaihim Ajma'in dan tentunya satu kekalahan dan musibah ketika Allah jauhkan kita daripada fahmus sahabah oleh sebab itu ingatlah dan ini yang harus kita bangkitkan bahawa memang prinsip para sahabat itu jalan bagi kita satu-satunya jalan satu-satunya jalan yang harus kita ikuti dan ini yang akan menyampaikan kita dan ini yang seperti Allah firman firmankan qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ama wamanittaba'ani qul katakan wahai muhammad hadhihi sabili inilah jalanku qul hadhihi sabili ad'u ila allahi yang saya menyeru kepada Allah Al Basira di atas Basira Al Basira kata para ulama Al Ilmu itu Ilmu Aduil Allah Al Basira Aana yang aku lakukan Wa Manidbaani dan orang-orang yang mengikuti aku Subhanallah Memang jalan hanya satu. Dan saat membaca ayat ini Rasulullah SAW membikin satu garis yang lurus kemudian menyatakan kepada para sahabat ikuti jalan ini membuat garis lurus kemudian Rasulullah SAW membikin garis-garis yang lainnya fakta kututan aniam inihi wasimale dibikin garis oleh beliau kemudian Rasul mengisyaratkan untuk kita mengikuti jalan ini dan waspada daripada jalan-jalan yang lainnya yang begitu banyaknya apa yang dinyatakan oleh beliau liku fi kulli babin di setiap pintu itu ada da'in yad'u ada dai yang menyerukan kepada mereka untuk masuk kepada pintunya hati-hati اخواتي -hati. fillah a'azzakumullah jami'an ini merupakan Peringatan dari Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam untuk kita waspada dan ingat dan kembali untuk benar-benar kita ingat dan mengembalikan sikap amalan yang kita lakukan untuk kita kembalikan atau kita ikhtibah kepada para sahabat radhuanulah alaihimajma'in dan jangan sampai Ketika kita beramal, sekali lagi, hanya mengandalkan perasaan kita, perkiraan kita, atau teori akal kita yang sangat bodoh. Karena memang kita zaluman, jauhlah kita sangat bodoh. Tapi ketika kita mengembalikan kepada umat yang memang sudah Allah pilih mereka, mengikuti mereka, wallah suatu keselamatan dan suatu urusan agama tentunya kita kembalikan kepada para ulama dan ulama yang pertama atau para ulama ahli hadis yang pertama yang lahir di atas muka bumi ini adalah siapa para sahabat mereka adalah ahli hadis oleh sebab itu ikhwati fillah azzakumullah jami'an sekali lagi bahwasanya dengan kita mengembalikan dan kita benar-benar semangat untuk mempelajari fahmus sahabah. Itu wallahi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu sampai-sampai. Kita ingat bagaimana Syekh Abdul Malik al-Ramdhani. Abdul Malik al-Ramdhani belum pernah menyatakan. Karena memang... Jarangnya dan sedikitnya orang-orang yang mengembalikan kepada para sahabat pemahaman para sahabat sampai beliau membuat suatu pertanyaan kata beliau اين الذين يفسرون القرآن بتفصيل اثري Mana orang-orang yang sekarang membaca Al-Quran dengan tafsirul Athari? Mana tafsirul Athari? Tentunya Ketika mereka membaca Al-Qur'an mengembalikan kepada jalan atau prinsip para para sahabat, itu al-atsari. Setiap kita mendengarkan Al-Qur'an lari kepada pemikiran akal mereka. Setiap kita mendengarkan bacaan hadis mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Dan kalau memang setiap orang berhak untuk mentafsirkan Al-Qur'an terlalu itu maka tentunya ini merupakan jalan menuju perpecahan yang akan semakin sengit di kalangan kaum muslimin. Ketika setiap orang menyatakan berhak untuk mentafsirkan Al-Quran, maka ini hanya akan menyampaikan kita kepada perpecahan yang akan semakin banyak. Dan memang jalan yang akan menyatukan kita dan ini yang kita yakini, hakul yakin katakan, bahasanya jalan yang akan menyatukan seluruh kaum Muslimin, yaitu jalannya para Sahabat Ridwanullah alaihi majmain. Dan ketika mereka jauh Daripada prinsip para sahabat Maka mereka hanya akan semakin jauh Dan wallahi demi Allah Ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka berupaya untuk menjauhkan kita Daripada Tafsirul tafsir al-ashari Sehingga kita lihat bagaimana upaya mereka Untuk mengambil kaum muslimin Mereka upayakan kaum muslimin Untuk dijadikan pemikiran mereka Jauh dari beran tertiul Mereka ambil putera putera kaum muslimin dari negeri negeri kaum muslimin. Mereka didik sehingga pulanglah mereka ke negeri mereka menjadi doa'fi abu jahanam. Dan ini memang dipersiapkan oleh musuh musuh Allah subhanahu taala. Dan mereka memang tahu dengan munculnya da yang seperti ini inilah yang akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin, izah kaum muslimin. Namun ketika kaum Muslimin mengembalikan sikap mereka ke barat inilah berarti memang kaum Muslimin menuju ke kekuatan. Ehwadilillah azza kumullah jangan ingat bagaimana para sahabat dari Ummul Allah Alimajma'in dengan kekuatan mereka itu kekuatan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap taslim mereka yang begitu kuat ketaatan mereka yang begitu hebat dalam jumlah yang sangat minim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketakutan kepada musuh-musuhnya sehingga orang-orang Persia dan Rom ketika mendengarkan, sekedar mendengarkan suatu golongan manusia yang tidak takut kepada Allah bahkan mencari kematian di jalan Allah yang la yakhafuna la'umata lain mereka dalam keadaan ketakutan. Oleh sebab itu tentunya wallahi ketika kita semakin menjauh dari para prinsip para sahabat jauh daripada as-sunnah maka kita takut apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu akan menimpa kita guza'un ka ghuzail bahr bui seperti buih lautan banyak namun tidak mempunyai makna banyak namun tidak mempunyai izzah sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kaannahum mereka itu kaum muslimin nanti seperti makanan ka'annam ta'amun fil qas'ah seperti makanan yang ada di dalam nampan yang setiap orang menikmati kaum muslimin dengan tanpa ketakutan menikmati dengan begitu lezatnya ini tentunya memang karena mereka jauh daripada as-sunnah. Maka walaikah ketika mereka mengikuti para sahabat. Maka azza kaum muslimin akan kembali. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiallahu anhum. Waradhu'an. Dan memang ini yang harus kita perjuangkan. Prinsip para sahabat. Prinsip salat. Ini memang yang harus kita perjuangkan Dan kita yakini ini merupakan satu-satunya jalan. Yang akan menyampaikan kita kepada Izzah. Kepada kemuliaan yang hakiki. Tapi wallahi ketika kita jauh daripada prinsip para sahabat. Maka wallahi ini hanya akan menyampaikan kita kepada kebinasaan. Kepara perpecahan Dan kita takut ini merupakan azab Atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhwati fillah Azzaqamallahu jami'an Akhir kata Kembali kita ingatkan Guasanya memang Dengan kita semangat untuk mencari ilmu Talabul ilmi Maka Allah ini yang akan mengarahkan kita Namun ketika semangat talabul ilmi kita lemah Semangat untuk mencari ilmu kita lemah maka ini yang akan menjatuhkan atau hanya akan menjauhkan kita daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an, bangkitnya kaum muslimin untuk semak atau bangkitnya kaum muslimin untuk bertolabul ilmi mencari ilmu. Ini merupakan awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jadikan diri kita sebagai pelopor untuk menghidupkan semangat belajar ilmu, semangat untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Kita tidak ingin tentunya untuk Allah jatuhkan derajat kita. Namun kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tentunya tidak akan terjadi kita kita jauh daripada al-ilmu Dan yang juga harus kita perhatikan Ikhwati fillah azzakumallahu jami'an Seringkali Kita ini meneriakkan Al-Quran wa sunnah Al-Quran wa sunnah Namun kadangkala -kadang kita jarang Jarang untuk memperhatikan Al-Quran wa dalam artian untuk Al-Quran semuanya kita lemah. Dan semangat kita untuk menghafal lemah. Bahkan ada di antara kita yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Dan tidak mau, tidak terbangkitkan semangatnya untuk bisa membaca Al-Quran dan harus bisa membaca Al-Quran. Dan bahkan kadang-kadang di antara mereka tidak ada yang memiliki mushaf ataupun Al-Quran. Dan ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ini terjadi bagaimana? Mereka menyatakan kembali kepada Al-Qur'an us-Sunnah. Ini yang harus kita pelajari. Kita pelajari Al-Qur'an secara keseluruhan tentunya tajwid dan secara tajwid dan juga amalan secara amalnya. Kita amalkan dan juga kita pelajari. Kita pelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Dan kita harus bisa mampu dan tentunya aib dan sangat aid ketika kita tidak, tidak, tidak mampu untuk membaca Al-Quran oleh sebab itu harus dan wajib bagi kita untuk mampu membaca Al-Quran kemudian yang kedua kita memperhatikan As-Sunnah kita bangkitkan semangat kita untuk memiliki kitab-kitab As-Sunnah kita sering melihatkan Al-Quran As-Sunnah Ala pahamussuhabaan kadang-kadang kita tidak memiliki kitab-kitab. Kita upayakan semampu kita untuk membeli kitab-kitab yang banyak menuliskan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW Kalau kita mampu menghafal, kita hafalkan. Kita hafalkan Al-Qur'an, kita hafalkan hadis. Memang ini yang jauh daripada kaum muslimin. Kalau kita menengok ke persatuan kaum muslimin, siapa yang memiliki sahih al-Bukhari? Siapa yang memiliki sahih muslim Siapa yang memiliki sunan Abi Daud Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah Musnad Al-Imam Ahmad Atau yang lainnya Abali kitab-kitab yang lain, kitab hadis Begitu banyak namun kita Subhanallah, jauh dari kaum muslimin Musnad Al-Humaydi al al Atau kitab-kitab yang lainnya Oleh sebab itu Harus ada semangat dalam hati, -hati kita semangat dalam hati kita untuk benar-benar kita mengembalikan kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah ala fahmi sahabah dan juga kita kembalikan semangat kita untuk mampu membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari al hadis dan ini tentunya hal yang seperti ini sangat membutuhkan bimbingan dan kita ingat apa yang dinasihatkan oleh alimamu syafi'i adanya irshadu ustazin adanya orang yang membimbing oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mencari para ulama berhubungan dengan para ulama kalau kita mampu atau kita berhubungan dengan orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang talibun ilmi yang semangat untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu dan memang akhwati fillah, dengan semakin tingginya semangat talabul ilmi kita, maka insyaallah izzah, pintu kemuliaan itu akan semakin terbuka dan pertolongan Allah itu insyaallah akan semakin dekat kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan dan saya mohon maaf dari seluruh kesalahan yang terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت